<laughs> sådan. <laughs> så er vi kraftede ved en gang. Vi optager lidt af opkærts. Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket til den sidst? Hvad er der sket til den siden sidst? Nu er vi er også randet han. lidt, va? Nej. Vi Nå. taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så ved ansigt? Det er bare sådan, jeg ser. Det er lidt for sygt, det her. Hold <laughs> nu, okay. Jeg hedder Lise Helers. Du hedder Martin Nørgo. Hej. What? What? Oi. Det er længe siden, jeg har det hørt det her beat. par dage siden, jeg ved, har hørt det her beat. Ved du, hvad det her beat giver mig lyst til? Nej. Det giver mig lyst til en velkomstrap. Uh, fuck! Vi sidder på Islæns Bryg og laver P. Kissel, det er mig og så ham, de kalder Elissel. En lang fætter med langt hår og lange nejle. Og han kan godt lide at bejle til en dame, hvis hun går ned på gaden med en barnum. No. Nej, fuck det. Hvorfor ikke noget med spejle? Jeg tror, spejle? det var spejle. Det havde også været og færdigt. Ja, vejle og spejle. Jamen jeg har slet ikke. Det, det, vi har, det, ja. det er længe jo. siden. Men det Jo, god rap. Ja, var det ikke? Fint. Jo, rigtig fint. Godt. Øh, god start på, øh, hvad hedder det, øh, en podcast. Sådan. Og mundhormoner, I kan man med. Ja. Jamen øh, for Satan mand. Velkommen tilbage øh, til tak, os, skal du have. og velkommen tilbage til jer, som lytter. Ja. Øhm. Vi har jo stødt udstyret af, og ja. tjekket, øh, hvornår vi sidst har været i jamen Det er sådan, at du går op i igen. Skal vi starte med det igen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg har, har, har besluttet mig for, at der skal, ikke, der skal ikke være dårlig samvittighed. Okay, og, og jeg har været inde og tjekke Facebook, og folk har ja, faktisk skrevet <laughs> det fede, den her podcast er. Man kan gå og glæde sig til den. Man ved aldrig, når den kommer. Det er jeg, jeg holder end. stadigvæk på, at vi laver den bare, når det er. Ja, vi laver, når vi har lyst. Vi optager, hvad der optager os. Ja, og jeg har ikke været optaget noget i den her. Nej, her år. <laughs> præcis. Det er ja. faktisk, fordi vi har været optaget ting. Men jeg kan da ja, godt vi... bare lige sådan recappe lidt. Mm -hmm. uh, vi optog i starten af november sidst, eller sådan noget. Ja. Yeah. Og så, jeg har lavet mit one-man-show færdigt sådan en Det er kommet yeah. til salg. Man kan købe det på min hjemmeside, liaselers.dk. For... Og så fik du nogle kickass-julegaver, som du simpelthen har leget med lige siden. Det er jo derfor, vi ikke har lavet podcast. Du skal ikke nogensinde afbryde mig igen. <laughs> Nej. Jeg sidder lige og plukker fuldstændig mit one-man-show, og så afbryder du mig inden jeg års hjemmesiden færdig. Undskyld. Det har det koster 49 kroner. Du afbryder mig hver gang, jeg sagde noget nu her også. Det er helt ekstremt så svært, det kan være nogle gange at arbejde sammen med Martin Nørgaard. Og jeg er syg også. Man kan høre jeres notte. Og, se. og så sætter han sådan noget der på en. <laughs> nå, men det her, jeg har lavet one-man-show, og Og det ja. selv. Og så med det. har jeg... Øh, Ja, så er jeg så i gang med en uddannelse, hvor jeg lærer at røre ved folks muskler og afspænde dem. Det er rigtig fedt. Det er rigtigt, det er jeg. Ja, du er, men hvordan går det egentlig med det? Men det går skidt godt. Jeg skal til at lege sådan en lokale fra 1. maj en gang, og så en måned frem, og så prøve at behandle hver fredag i en uge, og så sådan have rigtige aftaler. Så der kommer til øh, meget snart at finde et lokale i København, hvor man kan komme og blive rørt ved alias Ehlers? Det er korrekt. Det lyder da ikke dårligt. Nej der burde være et eller andet marked for det. der er der folk der har spurgt efter det, det ved jeg. Er det det? I mange år. Nå. Før du overhovedet begyndte på det der med 11 har de sagt. Spændende, spændende. Der kommer for, for. <laughs> for lille tæt pakket medisk lukket lokale, hvor de lige så han kunne stikke sin finger ind i mine private åbninger, så. jeg ja, der er ikke Men nogen er. penetration i uh, den behandling jeg det er ved, Nej, der er ikke Nej. nogen penetration overhovedet. Der er kun uh, smerte og forløsning. Ja. det, så det, for det, det er jo noget tur. jeg forbinder med, hvad med, der, med der, penetration. Hvad hvad der sket i dit liv. Jamen, øh, hvad fanden er der sket Siden november? Vi har jo øh, lavet en sæson mere Af det famøse tv-program, alle mennesker i verden ser Nok Netflix Ja, ja, det er jo noget med, at I lige overhældet Topgear nu, fordi Jeremy Clarkson har røget af Jamen, så da han røg kom ud, så, ja, så, øh, så bliver hele branchen Enig om, at øh, nu tror jeg faktisk Det er overbeholdet på rykker Mandag aften kl. 9 Branchen vil slet ikke være enig, i tallene taler for sig selv Ja, det gør det Der er så eget tydeligt sprog, det ja. jeg har sagt Men så kommer man sige, at falde ordene Det er faktisk, øh, når du nu, apropos tallene det er gået voldsomt ned bakke for Sulu, efter de rød ud af den store kabelpark hos TDC. Kan jeg så lige komme lidt insider? Men skal vi sidde og, og nee. snakke om sådan noget nu? Nej, det synes jeg ikke. Viden? Hvis I har lyst til øh, at vide om... Hvis I vil have tallene, så kan I skrive en mail, så kan I få et Excel-ark. Må du godt bare sende det rundt? Nej. Eller det egentlig? Jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det. Jamen, jeg ved ikke, om er det for, man, man burde det egentlig ikke godt kunne få seertallet. De skriver det der i her og nu, sådan noget. så er det er sådan noget med sidste ja. uge, det mest sete, bla, bla. Nå, no. whatever, hvad er det ellers sket Martin? Du har fået en ny trøje Det har jeg. Du har, jeg har... fået uh, boksfriske sneaks Kan jeg se ud i min entré Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, Nike-sko og trøje for H&M Der er altså en mand, der har vundet 100.000 skal jeg lige så sige Det har jeg, jamen jeg ved ikke om jeg altså Hvad fanden er der ellers sket Jeg har fået lidt krit på min trøje ud i dit køkken To gange, jeg to sagde gange. til dig i går Forkost. Ja. det er værd at sætte dig op af væggen Der er lavet som en tavle som der Men det er jo fordi, efter jeg fået med Og så satte du dig igen i dag ja. Men efter jeg har fået med dig til program, Der er bare blevet sådan lidt, fuck hvad alle andre siger ikke også? Jamen, Det var ikke sådan, at du, du må ikke måtte Det var bare Nej. fordi, jeg kunne se, at du blev ked af din trøje blev favorit Jamen jeg er en af de eneste mennesker i verden, der ikke lærer af sine fejl Jeg begår dem bare igen og igen Du intensiverer dem måske lidt Ja, jeg skruer lidt op ja. Så næste gang, der kommer du i sådan en rigtig, rigtig lækker cashmere Ting, der ikke må blive vasket <laughs> Sætter det op af min tavle kashmere. Ja, gnider da op af min nemhed ja <laughs> men for helvede mand Det der TV-program, det vil jeg da godt lige sige At det var jeg glad for at lave den her gang Jeg ja. synes det var fedt, og jeg synes vi fik lavet nogle gode programmer Og folk var søde til at skrive, at de godt kunne lide det Og ja. der var mange, der, det føltes som om, det var mange der så det Det føltes som om, om der var flere der så det end i efteråret øh, Ja, og jeg synes det var dejligt Og nu holder vi, nu holder vi ferie Og så, jeg vil ikke afsløre nu Om vi vender tilbage til efteråret Men det gør vi nok <laughs> <laughs> så, så I hørte det her Nu har jeg ikke lyst til at sige for meget Men øh, for meget ja. <laughs> Hvad hedder det Ja og så har vi jo øh, vi, har, vi to har lavet besluttet os for At nu øh, hvor øh, At vi begge to sådan, ligesom er blevet sådan nogle Go-getters ja. nogen der bare tager livet Og så, øh, og så tager action ikke? Mm. At øh, vi vil simpelthen lave noget mere Det dystre skæg nu Ja. Større, vildere. Større, større, vildere guld ikke? Ja. Øhm, Så det vi har besluttet for at gøre, det er at til øh, Comedy Festivalen 2015 Altså jo. i år altså, ja, altså, I år Kan man ikke, kan man ikke, 2015 Nå, jamen det er fint, så nej, er alle med Nej, men det var med. ikke men det for gør, Nej, men det er fint, så er alle med <laughs> øhm, der, der laver vi to shows Vi ja. laver øh, to podcasts, som er live som, Laver vi øh, to? Vi laver to podcasts, som er live det står i hvert fald i min hvad hedder det, kalender efter mødet derude, men ja. den tager vi to lige i plenum oh, efter men, podcasten. Ja, men, hvis du har skrevet to i din kalender, så er det, det har to. jeg, jeg har skrevet to med. Men jeg tror stadigvæk, at du ved, det nøjes vi bare med at sige, dem laver vi to af til festivalen. Fordi ja. jeg tror stadigvæk, at folk er lige lidt i gang med at lægge sidste hånd på mærket med, hvordan og på Sidste hånd på værket omkring, hvordan hvorledes hvornår osv. Og så videre. Nå, i så jeg til ja, så jeg tænker, og hvornår Nå, det er. Ja, så jeg ja. tænker, når programmet kommer, så kan vi lige se, hvornår det er. Men i ja. den festival, der ligger sidst i august, starten af september. Det laver vi to live, det dystre ikke podcast, Podcasts. jeg er ja. snottet, så tager vi, vi simpelthen det her ulikum af radiokunst vi kommer til og laver det foran folk, der ja. sidder og kigger. Når man er færdig med ned, så kommer vi til at prøve at ligesom videreudvikle det og se, om vi kan prøve at få inddraget jer lidt i det. Og så vil vi se, om det ikke kunne blive en rigtig hyggelig time, hvor vi sad og snakkede med hinanden og med jer. Og selvfølgelig kvissede og fandt på nogle ekstra ting, så det skete lidt. Det hvert ja. fald planen. Men jeg vil godt allerede nu sige, at det bliver hyggeligt. Jamen, det bliver, det bliver hyggeligt uanset hvad. Det var bare sådan for at sige, at vi ved godt, at vi ikke bare skal gøre det, vi gør nu. Ja. Der skal ske lidt mere. Ja. Øhm, og den anden ting, det er, at vi har besluttet os for at lave et show sammen. Ja. Øh, som vi laver i foråret, 2016. Ja. Så til festivalen her, der kommer vi også til at lave et enkelt show i København og et enkelt show i Aarhus, som er stand-up, hvor det bare er os to. En mm. halv time fra hver. Ja. Øh, og det kalder vi også det dystre skæg, men der er det stand-up. Ja. Yeah. Men i vores standup er det jo også altid, vi snakker om det, der optager os. Så det yeah. er lidt det, der det samme. Så vi tænker, at nu gør vi, når Martin og Elias er sammen, så hedder det det dystroskæg. Jeps. Så nu prøver vi lige yeah. også at tage det på en turné, det bliver landstækkende til foråret 2016, både ja, vi, i København. Ja, vi, vi, og... vi, vi, vi åbner det lidt op til festivalen, og så til, yeah. til januar. Så Til festivalen vi... kan, kan man se, hvor langt vi er. Ja, og det er ikke sikkert, det er i mål. Nå, når man, jeg mener ikke, som vi sådan. Øh, det er, fordi det show, vi lavede til festivalen, det er jo kortere, end de ja, vi laver ja, der, og ja, det ja. kan også være, at man skifter noget materiale ud. Men ja. det er i hvert fald ligesom... Øh, så kan man lige sige hej til os, og se, at vi laver et show til foråret, som bliver øh, længere. Ja, planen er der i hvert fald, at til januar, der tager vi lige 14 dage på kommendes uge. Jeg kan sgu ikke huske datorerne. Har det her jeg startet, heller jeg ikke. Jamen, jeg husker, det, det er sidste to uger januar. Jeg har lyst til bare at sige, at det laver vi, og, ja. og I skal nok få at vide, hvornår. Men det er sådan foråret i i februar Start marts aktiv. Ved du hvad, så bare se vi... til jer selv, at sådan omkring 3. 4. januar, der er der lige en påmindelse, der siger, hey, der kommer det der show, ja. hvis jeg vinder sig. og se det. Og så kommer vi rundt i landet og laver tre kvarter hver. Ja, det er, det er En show, det er ja. noget godt stand-up. Mm. Og vi kan, ja, det kan også være, at vi får spillet et par podcasts ud. Ja, men det har sådan men... set ikke noget med det at gøre. Så det er bare din dårlige samvittighed, der snakker mig Nej, det var mere bare min, og jeg er så neder min, dag. min, min skabelsestrang. Ja. Min glæde. Jeg tror, det er så smidtighed De to ting er fuldstændig øh, umiskendeligt linket sammen Se, ja. nu øh, sker der det At din øh, røde satan er en kat Han øh, har fået det selvtillid igen Og begynder ja. at bide din iPad nu Kom du bare herover, ja. Sådan Hallo. <laughs> Næh, okay. men det kommer til at ske Det kommer til at, det kommer til at være det ja. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til Det gør jeg også, det lave. bliver rigtig, rigtig dejligt øhm, Og Ellers tror jeg ikke, jeg har så meget sådan lige, øh, du ved, hey, jeg kommer optræder det synes jeg også er en del. Det synes jeg da også er. Der kommer et show lige om lidt, mand. Der kommer et show om et år. Om et år. Ja. Men man kan se noget af det om et halvt år. Ja. Og øh, jeg har lige udgivet et. Så hey. jeg synes ikke, du er bagud på pointen. Det er sgu da meget godt. Ja, det synes jeg, det går meget godt for I lige at se. Og så laver jeg noget, laver jeg noget television i mellemtiden, hvor jeg lige reklamerer lidt for det. Og så kan det være, at der simpelthen kommer så mange mennesker, at stederne nærmest altså, ikke kan... Der var faktisk lige en ting, jeg kom Rundet. i tanke om, jeg lige vil sige. Og det er fordi, at det der podcast, har vi, ikke, vi har jo ikke prøvet at være live først. Det er ret vildt, Nej. vi bare har fået lov til at gøre det. De har ingen ændelse om, de andre har jo ligesom øget sig i det og er blevet gode. Vi kan måske også lige så godt sige med det samme. Men... Du skal fucking gå op. 11. maj. Det var godt, det var lige det, jeg skulle til at sige. Præcis, så derfor kunne du lige så godt bare vente. Fordi to sjæle samme tanke. Og hvad det for Hvad er det for en? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Øh, øh, øh, øh. Nej den 11. maj Mandag den 11. maj, der er der det, der hedder Skipper, Lab, Skipper Laboratoriet ja. På Bremning. ikke? Yes. Ja. Nede, for jen. nede for jen Og det er blevet rigtig, rigtig hyggeligt Det er ikke så meget en forje som det er en forje, når man ser det uh, Det er mere en scene nu, synes ja. jeg Det, det er ikke, fordi, det... vi sidder lige ved siden af garderoben Nej, det er super hyggeligt og hvis... det, det, det, var bare, det gør det Men der har de sådan noget med, at man kan komme og øve sig i at lave live podcasts Før der egentlig er showaften Ja uh, Og det gør vi det Klokken 18.30 for øh, to luder en lommetyv eller øh, et fyldt. Ja, så hvis I lytter med. <laughs> ja, vi er fuldstændig ligeglade. Så kommer I godt. Men øh, hvis man har lyst til lige at se os live og sige hej, så skal man være meget, meget velkommen til at komme ja, forbi og det, der. Ja, og, og, og du kan nærmest få lov til at være med til at sådan lidt bestemme, hvad der skal ske i vores podcast Det kan Du muligvis få lov at påvirke det. Martin er, er ikke sådan så du... en, man kan bestemme over. Du det kan ikke kan medlægge ikke mig, veto, hvis men hvis du øh, er der ja. og griner... Meget af de ting vi laver Jamen, Eller hvis så... du føler du har en god idé Så må du både sige det den dag ja. Eller øh, skrive til os hvis du tænker Det der, må... det... Eller hvis der... det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge om Så slipper jeg også for selv at høre dem alle sammen igennem Hvis, ja. der... hvis der er et eller andet hvor I tænker Det skal I gøre igen Så, så, så må I meget gerne øh, skrive til os, sige det til os Det er en cool idé. Så kunne det være at man kunne smide nogle af de ting sammen Og tage med mm. i live delen Ja skriv lige endelig øh, ind på vores facebook side Bare lige smid os en besked ja. For jeg ved der er nogen af jer der sidder og hører afsnittene igen og igen Fordi I elsker os så meget og fordi, de, de ikke laver så mange afsnit. Ja, præcis. Men det er lige mig. Nej, det er. Men det kunne være lækker nok. Det kunne ja. være lækker nok. Og jeg har fået, øh... jeg skulle da fået lavet de der t-shirts, jeg snakkede om for en halv år siden. Det skulle da rigtigt Der da komme de Dystroske t-shirts. Vi har dem ikke fysisk på os endnu, men de findes fysisk. De findes i virkeligheden, og de er lækre, og øh... de er lavet af nogle af mine gode venner, som har et øh, forlag, der hedder Baggårdsbaroner. Nø, nu kan jeg ikke huske om det er i ubestemt eller. Baronerne. Yes. Det er sådan lidt bagborgs Ja, det er det nemlig. Men øh, de skriver nemlig nogle de skriver nogle bøger og sådan noget, og de har lige været i Radio 247 i noget, der hedder øh, Hvad fanden hed det? Det kasserede litteraturværksted eller sådan et eller andet. Noget med, no. hvor Michael Bertelsen interviewer folk, der øh, du ved, fik afvisninger på de officielle forlag, og så har de simpelthen, øh, i stedet for bare at tænke, vi gider ikke have vores bøger udgivet, så har de øh, så har de udgivet dem selv. Uh. Så det er blandt andet nogle ting, de laver, de er super cool, og man kan tjekke dem ud på Facebook, og de har simpelthen lavet nogle t-shirts til os, som jeg har tænkt mig at tage med næste gang, vi laver podcast. Og så finder vi ud af, hvad der skal ske med dem. Jeg tror stille og roligt godt, jeg kan sige, at man til vores liveshows i senesommeren kan vinde en t-shirt ja. eller to. Jeg vil allerede afsløre med det samme. Jeg har ikke bestilt nok t-shirts til, at vi kan altså, sælge til tusind mennesker. men Jeg tænker bare, at det kunne være hyggeligt til liveshows, når man kunne vinde en. Ja. Så men hvis det... vi inddrager publikum, så uanset om man vinder eller om det bliver bare noget, de skal deltage i, ja. får man lige en t-shirt. Yep, det er jeg fuldstændig enig i. Det synes jeg, og øh, ja. Ja, men det vil jeg bare lige sige. det der meget af min kat, at jeg min arm i småstyret. Nå, nej, det siger jeg ikke mig. Det var mere dig, jeg tænkte på. Han ser lidt syg ud. Apropos, øh, apropos irriterende dyr. <coughs> ja. Ved du, hvad der sker i mit liv lige ved tiden? Nej. Jeg skal jo... Jeg har fået øh, svamp eller et eller andet? Aargh, I... ufærdes Du sidder fast i min trøje! Arh. Sådan. Så kom han ind i skuffen Sådan Jamen øh, mig og min dejlige kæreste Sofie Vi har skulle Sofie 1 eller Sofie 2 Det forstår jeg ikke Det er fordi jeg prøvede at lave sådan et eller andet Nå, fordi jeg tælle, havde så du to, havde, ja, du har mig, to damer på og ja, så de var det samme tid, og kaldte noget forkert. Det er jo faktisk ikke dumt, hvis man skulle have to damer på samme tid, så hvis de hedder det samme, så ville det være lidt nemmere at ligesom flyve under raderen. Det vil jeg lige nu tæmmer mig bag, det vil jeg lige skrive bagud. Jeg kørte en gang rundt med en tuk, -tuk chauffør i Bangkok, som uh, havde en kone og en, uh, en, en elsker, og hun havde, han havde børn med den begge to. Nå, men de vidste ikke, at hinanden fandtes. Nej, så på et tidspunkt, mens han kørte sådan ind igennem Nej. trafikken, så vendte han sig sådan om. Fordi vi spurgte du ved, Does your wife know Det var ikke know? dig jeg råbte nej til den ah, nah, sådan, ah, nah. fucking kat. Så spurgte jeg ham sådan, Does your wife know Du ved at han bolden, ja, Når man ja, har børn og sådan noget Så vendte han sig om Og så sagde No no She learns I die ja. Og så halshåbte han sådan sig selv <laughs> Nej det kan jeg godt huske Du har fortalt Shit man. Ja, smart, Og så var, man. Man. så var han bare sådan helt, helt glad fyr Der bare kørte rundt på Tuk-tuk og ja. Helt store smilende Og sådan noget Og bare Hey velkommen til smilets land Her hvor vi bare gør fucking passer os <laughs> Man havde da på alle måder Sit liv kørende for sig <laughs> Ja da. Men, no. øh, nå, men Det var ikke det, vi skulle, Det var, det var ikke det, jeg havde planlagt faktisk. Det, var, det var ikke at få en kæreste mere, der hed Sofie okay. Altså, hvor dejligt det end kunne være Selvfølgelig øh, Jeg beholder hende, jeg har som ja. den eneste Og vi har simpelthen øh, tænkt os, at vi skal have en hund Det har vi snakket om i lang tid det. Og, og nu det er det ved at være Så hyggeligt ja. Det er jeg også 100% sikker på, det bliver Men jeg kan mærke, at jo tættere det kommer på, jo mere Bliver jeg lige pludselig nervøs for Om jeg, du ved har været bevidst nok om, hvad fanden det vil sige. Fordi det har jeg jo været. Jeg ved Men godt. jeg vil sige på den her måde, jeg kender dig mm -hmm. som sådan en person. Jeg tror aldrig rigtig du er bevidst om noget, du gør, før <laughs> du lander i det. <laughs> og så pludselig tænker, hvad har jeg gjort? Eller. Hey, det er fedt! Ja, Jamen, Jeg kommer helt sikkert til at tænke, hey, det er fedt. Men det er jo ikke sådan, at du vil sælge dine din ene nyere. Altså. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er bare fordi, jeg kan jo lige. Det, der var med det, er, at vi har snakket om det rigtig lang tid. Ja. I sådan, altså i lang tid. Over et halvt år. Meget længe. Ja. ja. Øh, og vi har hele tiden vidst, det skulle være på et tidspunkt, hvor det passede. Vi skulle ikke have en hund, mens vi begge to arbejdede fuldtid, så man ikke havde tid til noget som helst. Og så hvis vi, at det passede med, her over sommeren, der har jeg fri, og hun får ferie og og sådan noget. Så der, er. så der er god tid til sådan noget. Men det er også lidt synd. Det kan man selvfølgelig bare gøre. Men det er også lidt synd for hunden, hvis man vender den til, at man altid er der. Nå, så det... er også nødt til at fuck den lidt. Ja, det, ja, fuck helt vildt. Helt tiden det bare sådan, ja, ja, fucker bare, øh, Nej det var ikke komme med nej, men det der er det er at vi havde jo egentlig øh, Vi havde snakket med nogen som øh, havde sådan en rigtig lækkert opdræt op i Nordsjælland ja. Og vi havde været op og besøge dem, Og det var simpelthen nogle søde hunde og sådan nogle søde mennesker Langt i stå i kort det kunne ikke lade sig gøre vi har, fundet en hund. vi har fundet en hund <laughs> Nej men der skete det at den, der, øh, den hund de sk skulle have haft valve efter den, er lige, den havde ikke nogen valve alligevel Så vi blev nødt til at finde et andet sted Og de havde allerede fået valg, og de er salgsklart lige om lidt Så nu er vi gået fra at skulle have hunden her en gang i juni og så pludselig her i starten af maj. Det vil ja. sige, at nu er der jo ikke ret lang tid, Nej. Nu er du jo kraftet med lige op over, så jeg er ja, nu skal gået... du igennem en masse panik hurtigt, ikke? <laughs> det er al den panik, jeg havde glædet mig til at sprede ud over ja, Den halvanden måned. Jeg er over andre skal jeg på alt. Ja, ja, med jeg havde da ikke tænkt mig at tage ansvar selv på Nej, nogen måde. Det var det, det, jeg havde så lang tid til. Jeg havde så lang tid til ikke at tage ansvar. Ja. Og nu har jeg så kort tid til at tage ansvar. Ja. Det er en fuldstændig omvendt verden. Det er, jeg, jeg, jeg, kan godt se, jeg kan godt se, at det er lidt et problem for dig ja. der faktisk ja. men, jamen, det jeg har <laughs> også, jeg, men jeg har ikke rigtig ondt af dig. Nej, det skal du lægge af. Det har jeg. Ah, og jeg glæder mig der også. Jeg kan bare mærke, når jeg vågner om morgenen, så skal jeg, lige, skal jeg lige minde mig selv om, at lige om lidt, så er der ikke noget, der hedder at sove længe i et stykke tid, fordi man bare skal du ved, ud med sådan en hund, der skal pisse og skide hele tiden. I et stykke tid? I så et sådan stykke styk... levetid. Ja, din næste 16 år, vel? Ja, sådan noget det. dansk Og så kommer der nogle børn om et par år, som også de næste 18 år bare skal ud og skide og pisse ud i, ude i hundeparken. Nu lukker man dem bare lige ud, ikke? Nå, men jeg tilbage. har tænkt mig, altså den form for opdragelse, jeg ligesom grundlægger nu, den har jeg jo tænkt mig bare at køre videre, når der kommer børn til. På så er der heller ikke nogen forvirring om, hvem det er? Nej, jeg er... synes, det der med at ligesom have hierarki og faste måder at gøre tingene på, det behøver man ikke. Altså pille ved, bare fordi der kommer Nej, andre ej, dyr hjemme, kan man sige. Det er jo egentlig bare at rette ind, ikke? Mm -hmm. Ja, jeg bare lære ikke at skide på øh, Altså i stolen og så, altså, der er mad, Du skal gøre det i bakken Ja, der, der er mad klokken 8 de og der er mad kl. 18 Og så er det jo sådan set bare det Det kan jeg ikke se, der er så meget forskel på Nej, men det vil sige, at jeg glæder mig rigtig meget med, til det Og jeg er begyndt at se en masse siser med land ja. Og det kan jeg ikke finde ud af, om man er en god eller en dårlig ting Fordi han virker som om, han har styr på det Men han virker også som om, at øh, Altså Der er en grund til, at han har styr på det eller sådan. Men det handler vel om, at du, om, hvis du kan finde ud af at bruge det Du ja. skal ikke bruge lidt af det du skal gøre det helt, ikke? Ja, yeah. ja. Er det ikke sådan noget med, at man skal gøre det helt? Man skal ikke sådan lære det noget af det, og så blive lidt træt af at gøre det, fordi simpelthen bare forvirret. Man skal i hvert fald være. Det er det, der bliver hårdt, kan ja. jeg forstå på det Se på man min kan og lære Ja, præcis. Jeg har jo tænkt mig at ringe til dig hver gang, ja. at den gør noget, den ikke må at sige. Nå, jeg skal bare ikke sige noget til den. Okay. Tak, ja. tak Elias. Ja. Jamen. We are alike. Nej, men jeg kan forstå, at det, der bliver svært, tror jeg, det er det der med, at den er valp, så vil man jo rigtig gerne behandle ligesom en baby og være sådan helt åh. Det også bare være. Ja, men ikke hele tiden. Man bliver også lige nødt til at lære den, hvad der er rigtig forkert og sådan noget, kan jeg forstå. Det. Fordi... Og det gjorde jeg også med min ja, Men Problemet er, at så når dyr bare til et punkt, hvor de vil stille deres nysgerrighed hele tiden. Mm. Og jeg synes nogle gange, det kan være lidt svært, når de er meget nysgerrige eller opsøgende, at være ham, der siger, det må du ikke nu. Fordi det er en eneste grund til, din de mund nu. Det er fordi, det ikke behager mig. Men yeah. hvorfor skal det behage mig, at de lige har lyst til at lave noget? Jeg kan bare lige flytte mig lidt. Um, så jeg, jeg, jeg har det sådan mere, jeg, jeg, jeg, Men der jeg tror bliver ikke så ligger lidt sådan noget. Jeg tror, der er lidt forskel på at skulle opdrage en kat og opdrage en hund. Det er sindssygt. Jeg tror, at en hund er lidt nemmere at opdrage. Jeg tror, at en kat den er lidt det tror lidt, jeg også, lidt, lidt mere ligeglad med det, du siger. For man kan også se på Uffe gang imellem, og hvis jeg siger noget til ham, så, så ligger han så bare sådan lidt væk. Og så de sekund, jeg ikke er der, så løber han over og et eller andet, fordi at nogen ja. bare bliver irriteret over, at han ikke må. Ja. Jamen det er, også det, det, er også det, det er nemlig det, jeg er lidt nervøs for, fordi jeg er ikke så nervøs for det der med at skulle opdrage den, når man er der. Mm -hmm. Men jeg kan mærke, at det der skræmmer mig lidt, det er det der første gang, hvor man er nødt til lige at lade den være alene hjemme nogle timer, fordi nu kan man altså ikke lige have den med. Mm. Det bliver meget spændende at se, om den kan finde ud af at lade være med de ting, jeg har sagt, eller om man bare skal vende sig, at, at sig til, at der bliver splittet lidt ting ad og skidt på gulvet. Ja, men det tror jeg, det er jo bare sådan en den lige Så er det jo også med Sofie, når hun er lige hjemme, kan man sige. Ja, yeah, ja. Så det. kan de jo... ikke ved aldrig helt, hvad det er. Nej, så nogle gliver. gange, så hænger hun nøje op i loftet, og bare har tværet sin afføring. Det var slet ikke der, jeg skulle hen. <laughs> Hører hun den her podcast? <laughs> ja, det håber jeg da. <laughs> det håber jeg da, hun gør. Ja, okay. Øhm, nej, men jeg glæder mig kraftigt meget, og ved I hvad? Nu vil jeg da godt lige afsløre, hvad det skal være for en hund. Ja. det er en golden retriever. Det er så sød end hun. hund. det er det. Også lidt en lyd, hun ikke fordi den kan lide alle. Det er lidt en lyd, og hun fordi den kan lide alle. Men det er jo derfor den er sød. Men det er også derfor jeg kan lide ufe. Og kan der er også alle. mange der har sagt, hvad skal I med så stor en hund i en lejlighed? vores knip. lejlighed er jo ikke meget større end din. Det er jo knippen knip vi er ikke ret meget knip plads. <laughs> knip den. Men min lejlighed ikke lidt større end jeres? Jo, jeg tror faktisk det er meget af samme størrelse. Ja. Nej, det går ved din lidt større. Det er også lige meget. Men det jeg tænker er, at det er sådan en rar rolig hund, hvis man opdrager den ordentligt. Ja, og det er min stemme fordi jeg kan simpelthen ikke blive ved med at kigge på, at min mønte har så mange glade, der burde komme af. Nej, lige sådan, skal lige tænke lidt ud i sin mønte, mens vi laver podcast. Det er en mand, der har prioriteterne i orden. Du siger bare til, når du er, altså, er klar til at... Ja, lige ja jamen, det kan jeg sagtens lige. Jeg ved godt, det her, det lyder åndssvægt, men gru... en anden grund, det er ikke særlig professionelt og fagmandsagtigt sagt det her, men det jeg synes ja, også er det, fedt. Det Nej, det er der jo ikke. Det er jo ikke det, der karakteriserer mig til daglig heller. Men det jeg ligesom synes er fedt også ved en golden, det er at den, den næsten. Altså den har tit det der ansigtsudtryk, hvor man tænker, at den sidder og smiler. Ja. Altså, man tænker, den har det for grineren lige nu. Den har ingen uh. idé om hvorfor, men den har altid sådan lidt. Man kan ikke være ked af det Nej. og kigge på den, fordi den er sådan lidt. Uh... Ja, hvad så? ja, hvad så, hvad så? Og det glæder jeg mig ret meget til at have sådan en lille behovet ven. Og går en uge, så bliver du træt af det ansigt, og så ja. betyder det ikke det samme. Men når man ikke har dyr, så betyder det en masse. Ja, ja, ja. Nej, jeg, jeg glæder mig til det. Jeg tror, det bliver udfordrende, jeg tror, det bliver svært, men jeg tror fandme også, det bliver fedt. Okay. Jeg tror, det bliver hyggeligt. Det er jeg glad for. Ja. Øhm. Sådan. Jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Ja. Må jeg ikke godt læse noget op for dig? Jo. Må jeg lige, må jeg lige ændre i dagsordenen, mm. så det, den der, den bliver lige skiftet ud, så den, den yeah. ligger stadig der, men den der ligger der. ja. Fordi du har også lige rykket den her op, jo. Ja, ja men jeg tænkte yeah. ikke, der var rækkefølge i det der. Okay, slap af. Det er fordi, jeg har... Øhm, jeg kunne godt tænke mig at have lavet en quiz i dag, men det er ikke blevet til noget. Til gengæld kommer der noget endnu bedre senere. Jeg <laughs> men øh, mm -hmm. så har jeg så jeg, har, jeg fandt bare for sjov, så kiggede jeg i bøger, jeg havde. Så kan jeg huske, jeg fik en gang sådan en bog om snaps, der hedder hjemmebrænding og snapsurter. Øh, udgivet af Christian Eriksens forlag i... Øh, altså fodboldspilleren? Nej, for den er fra øh, 1972. Nå. Øh, men han hedder... Altså, Christian Eriksens forlag, ja. det er bare stadig helt anderledes, ja, det. <laughs> men det er Christian Eriksens forlag fra 1972, Så han har haft en tidsmaskine eller et eller andet. Hvorfor æm... kan det der CHR egentlig ikke stå for Christoffer? Christoffer Eriksens forlag, det kan da også være det, men må jeg jeg Okay. Det ligner lidt underligt, fordi der står Jørgen Munkebo 1972, det er ham der har skrevet den, okay. Jørgen i 1972 altså på om og hjemme, hjemme, også? Ja, så men det var det. Faktisk ret vildt, fordi det her det er det 11. oplag fra 2003 fordi der står en hjemmeside herinde så jeg tænkte, den kan ikke være for 70 eller så noget helt galt. Nå, men det der er det Jeg har det i hvert fald været tidligt ude med at købe domænet. Altså sådan? det her det er 70'erne. Ja, altså den er skrevet. Ja, så altså, det er ikke særligt, det er ikke så lang tid siden, synes jeg. Arh, nu er 40 år helvort. jeg prøver at læse foråret? Ja, det er, det er den her side, kan, kan vi læse det, og så hvis den, hvis den dør, hvis det slet ikke er sjovt det jeg læser op eller ikke sådan, men sådan hvis det ikke har nogen underholdningsværdi, det jeg læser op, så beklager jeg meget. Skal du lige have en lille, lille oplæsningsdjænkel? Men jeg vil godt have, inden jeg læser det op. Jeg vil gerne skabe en forventning i, i alle. Øh, for din mand, der går op i snaps. Ja. Hjemmebrænding og snapsurter af Jørgen Munkebog. Og, og, og, og, og så har han ligesom lige skrevet et forord, du ved. Sådan, Selvfølgelig. Velkommen. For lige ise folk ind. Ja, og ligesom sige, yes. derfor har jeg skrevet den her bog. I hans, øh, ja, i hans verden. Ja, men vil du have den? Øh, ja, vil, du han... nu vil jeg gerne have den. Okay. Det er simpelthen, øh, vi tager den lige igen. Jørgen Monkebog Hjemmebrænding og Han har skrevet den her bog. Her er hvorfor. Direkte fra Jørgen Munkebo's mund lyder disse forord. Det er fra 1972 her. Denne bogs forfatter er ganske uforvarende kommet i kontakt med de kriminelle kræse hvor hjemmefremstilling af brændevin og snaps styrkes uden blusel, eller blusel, det står der. Det er 70 år rystet over, hvor udbredt denne form for kriminalitet lader til at være, har jeg underkastet emnet et nærmere studium og kontaktet hjemmebrændere af alle slags i et bredt og forhåbentlig nogenlunde statistisk dækkende afsnit af befolkningen. Det lader til, at Danmark er i besiddelse af et meget anseeligt antal forbrydere på dette felt, og der eksisterer tilsyneladende nær forbindelse mellem mange af dem, således at man, man kan tale om et sandt æderkoppenet af hjemmebrændere spredt over hele landet. Hver hjemmebrænder har kun kendskab til en eller nogle få af de øvrige, således at der er tale om en slags æske-system i lighed med de for tiden til omtale narkotikaringe. <laughs> Det er folk, der laver snaps derhjemme det her, der kører en klar på Det er det, der står i foråret. Det står, vi er ikke færdige, okay. fordi at militæret kommer også med. Nå, <laughs> Forfatterens formål er altså i en kort kriminologisk teknisk afhandling at blotlægge visse uomgængelige fakta vedrørende hjemmebrænderi i Danmark, såvel nu som tilform. Læserne bedes undskylde, at der visse steder af afhandling afhandlingen kan forekomme kedelige teknisk brede afsnit vedrørende fremstillingsprocesser med mere, de er kun medtaget af historisk interesse og kan derfor sagtens bringes over. Og her kommer det så. Det er forfatterens inderlige håb, at de hårdrejsende afsløringer i denne bog vil føre til øget militær og politimæssig indsats, så antallet af hjemmebrændere kan nedbringes og mere lovlige tilstande indføres i landet. Mate... Snydagtig... Cover... Men er det ikke vildt, jeg tror, man hjemmebrændene er snabsurte? Så bladrer du lidt, du ved, det her det er sådan en afhandling, jeg vil gøre totalt, nu skal der bare ikke være flere hjemmebrændere. Så gik så der helt til den, så er det sådan en stikkersvin. Og så, så, du ved, så bladrer man op sådan her på side 48. Øhm. <søft> men det er jo, altså, er det, er det, er det er Jørgen Munkebo, er det Danmarks svar på ham der, der tager rundt i meksikanske bandemiljøer? Nå, men det der er ved det der, at Jørgen Munkebo skriver det her forord, som om, nu skal der altså lige... Ja. Det lyder som en politimand, men det er altså en opskriftsbog og et opslagsværk over ting, du kan komme i snaps. Okay, men, og jeg vil godt henlede opmærksomheden på... Men kan nu vil, godt, nu vil jeg godt henlede opmærksomheden på... Øh, hambe ja. Som kort er... Et, prøv at høre, hvor hardcore Jørgen Munkebo er. Ikke sådan noget med en lækker snaps og ingredienser du skal bruge til at brænde spiritus. Nej, nej, nej. nej. nej. Det er det her. Et juiceglas eller anden egnede beholder, fyldt salt op med tørret knust hamp og helt med brændevin. <laughs> en god fugtbrændevin er bedst. Træk af cirka i tre uger, hvorefter, filteret, det, hvorefter vesten filtreres gennem et kaffefilter. Husk at presse kaffefilteret godt, så man får alt vesten med. Fuck. Men, øh, stå, oh, dernede, men, den men... brændevin, denne brændevin har dobbelt effekt. Den virker både okay. gennem alkoholet og gennem indholdet af stoffet cannabinol. Så bør det for få nydes med en vis varsomhed, <laughs> selvom den smager godt. <laughs> Nej, er det rigtigt? Nej, må jeg se. Det står jeg der jeg under hamlesnaft lige der. Jeg slog op på den tilfældigt. Et Joe's glass. <laughs> Hold kæft, det han er frit snaps, halv brændevin. Lad det trækkes ud uger, pressfilteret og vær lidt varsom, Nej, når der drækker hvor det. <laughs> Hvorfor har jeg aldrig... Hvis jeg ikke kunne, så kan du simpelthen lave en snaps, du bliver jeg skæv af. Jeg kommer ikke? til at lave en snaps, der sender alle mennesker i stumpe. Ja, men den, den snaps skal vi da have. Ej, hvor er det vildt. Det var, jeg slog bare lige for sjov op for at tænke, hvad er det? Fordi det slog mig lidt, at det sjov at han er så meget efter dem i den ja. her gamle bog. Ja, men og en, så en mand, bare... der banen så voldsomt op i foråret, så, så synes jeg da nok, han øh, altså er rimelig åben for, ja. for, for hassnap. Nu ved jeg ikke, hvordan det alkrometer ser ud til daglig når Nej. politiet beder ind om at puste, men jeg håber kraftedme ikke, det er sådan <laughs> en der, man skal i, så... <laughs> Det er jo bare et termometer. Nå, 37. Hal... Tror, det er for meget. Ja. Fuck. Nå, var sindssygt, men, ja. men det vil sige, at han, han har både givet folk opskriften på, hvordan man laver alle de her fucked up snaps, men han synes heller ikke, de er i orden, at de gør det, eller hvad? Det er, sådan, er det sådan en anerkist? Altså, han, der er en opskrift på en sådan rimelig ghetto øh, hampe drik. Hvilke, jeg har aldrig ja. nogensinde hørt, at man blandede ham og alkohol før. Nej. Jeg har aldrig hørt om det, men det gør man altså i 72, hvis man hedder øh, Jørgen Munkebog. <laughs> det var sådan, vi skulle prøve at finde ud af, om han stadig lever. Det kunne være meget sjovt. Altså, at det lige, er baseret på øh, de opskrift, der skal du ikke være med skal ham, det de med efter, tror jeg. Ja. Øhm, men ellers, så kan men jeg... Det jeg synes, ved jeg da ikke. Skal lige prøve at google Jørgen Munkebog? Kan du bare lige gøre det lynhurtigt? Jo, det gør du lige. Der skal alle mulige ting i de her snaps, så der ikke findes mere. Perlemælis og. Øh, men hvorfor skulle Perlemelis ikke findes mere? Hvad er det? Er det Flormelis? Det ved jeg sgu da ikke. Der skal også 15 gram murnelle i. Har du det? Jørgen Munkebo. 500 gram slåen? Det ved jeg slet ikke. Næh. Jørgen Munkebo. Jørgen Munkebo. Hjemmebrænding og snapsikorter af Jørgen Munkebo. Hed det er den. Jamen nu, min computer kan simpelthen ikke håndtere både at optage lyd og google. Det er også lige meget. Vi skal faktisk videre i dagens tekst, fordi... Øh, kan jeg få en fanfare... Det kan du godt, to sekunder. Det, det er det typisk, vi går på en <laughs> Jamen, Det er fint nok. Det er fordi, ja. i er der en, der har fødselsdag. Ja. Der er jo en, der har fødselsdag i dag, som faktisk bliver øh, altså ligesom god vin. Øh, Gammel? <laughs> ja, sådan rigtig, rigtig, rigtig godt sådan, øh, bæsk besker sur i det, sikkert. Ja. Ja, nej, Ej, det øh, tror jeg ikke. Drenge Margrethe har i dag. Ja, hun har. Whoo. Vi vil godt have police. lov til, her fra de dystre skæg, som jo er officiel kongelig hofleverandør af podcast. Og godt øhm, humør. Og godt humør, ja. At øh, have en dejlig dag. Ja, man. Jeg håber, du får alt det, du har ønsket dig. Jeg og håber, du skal på Simons med vennerne, og du skal på MASH, og du skal... Køber på skateboard ned i parken, og bare, du ved, mødes med Jørgen Munkebo, og lave noget hasnaps og, altså, og jeg håber, at Angri, han bliver rask også. Han er blevet syg jo. Er det? Ja. Nej. Jo, men han er, jeg ved ikke, hvordan han er blevet syg, siger folk. Han kan ikke være med til, til den store dag. Det er jo forfærdeligt. Det er da synd for Daisy. Det er da pisse, altså, og også synd komme for Angri. Men jeg tror faktisk, hun slår mig lidt som sådan uh, en power lady. Jeg tror, hvis man ja. lige uh, skubbede... 20 år af hende eller sådan noget, så tror jeg, hun ville kunne minde lidt om øh, hende, som Kevin Spacey er sammen med i House of Cards. Åh, oh, så en, skal du sgu nok lige skubbe 30 år af, tror jeg. 30? 150. 50. Er hun det? Det siger hun i sæson sæsonen. Ja. Hun er Amort Most 50. Så det er jo også lidt snydt, ikke? Men hvis man går ud fra det, jeg tror, at Daisy er da ikke så meget over 70. Er hun det? <laughs> jeg kender ikke kalde Daisy. Nå? Jo, det, om, hun, hun er lige blevet 75. Ja, det er ja, jo det. det, jeg tænker. Så det er jo faktisk, altså... Jeg er jo er cirka 25 år. Men jeg æm... tror hun er mere øh... men jeg tror hun er sådan lidt <tømmen> pau. Hun virker som om at hun ja, men jeg tror hun har noget mere menneske i sig end hende der for House of Cards. Undskyld jeg lige siger det, men hun... altså... det tror jeg også hun har. Jeg tænkte mere bare sådan i jeg... jeg tror godt hun kunne være typen der kom hjem fra en fest klokken 3 om natten og så var klar på at tage en Og gå en smøg i køkkenet og så lige ligge. Ja, dronningen. Noget ja. Ja, ja, ja, ja, det tror jeg sgu også. Jeg ved ikke hvad det er for nogle fester hun går til. Der var til klokken 3 om natten, men det jeg håber der er hendes fødselsfest. Men er, er hun ikke den sidste der går, eller er hun måske den første der går. Ja, brooding. det er jo et godt spørgsmål. Hvad, hvad sømmer så egentlig? Jeg, tænker, jeg har bare svært ved at forestille mig deres liv. Sådan, har hun en rutine, hvor hun sådan, har hun et soveværelse, hvor der sover hun de fleste netter om året. Vi synes bare altid nu at lave et eller andet, er hun ikke det? Ja. Nogle gange, hvis man lige nede, når jeg er nede og vasker, så ligger der gamle billedeblade, der sådan som så jeg altid ser Kongehusets uge. Så alt som skal lave sind, altså det er jo ikke sådan noget, ej hvor lyder det hårdt, men det, altså, når man er 75, så var hele tiden til Frankrig, var hele tiden til Rusland, og hele tiden til Kina og stå og kleve et eller andet over og ja. høre tre timer som et eller andet kultur, fordi du er så vigtig. Ja, at det er meget noget med at rejse rundt med store sakse. Ja, det tænker jeg også. Der tror jeg måske nogle gange, at hun vil sætte pris på, at hun bare kunne sætte sig med en rød sesel i køkkenet, og så bare øh, fyre et godt shot med hampesnaps, og så kalde det en dag egentlig. Ja, det Bakker tror jeg der. også, hun kan få lov til, hvis hun siger det. Gå ind og ride angri midt over. Tror du ikke, at, uh, tror du ikke, at, at hvis det var, hun var sådan, tror du så ikke, hun kunne få lov at gøre rimelig meget, hvad det passede ind? Nej. Det tror du ikke? Nej. Jeg tror, da er det for meget, man skal leve op til. Jamen, hvad fanden vil de gøre? Hun er dronning jo. Hun kan jo bare sige, af med hovedet. Jamen, det er rigtigt nok. Det. Men jeg tror, hun kunne sikkert godt vælge at gøre, hvad hun ville, men jeg tror, hun har for meget respekt for den titel, hun har til at ville gøre det. Mm. Ja, Men det var faktisk også nok om Dronningen. Nej, men du har jeg kom lige til at tænke på, øh, jeg ved jo meget om Dronningen, fordi vi lavede den der Dronning Margrethe-video i ja. starten af den her sæson. Som jo alt sammen baserer på fakta om Dronning Det er jo altså et uddrag fra en biografi, der kommer om Dronningen her om, øh, om to måneder, der hedder Dronningen, en, øh, et nazisvin i forklæder, hedder den. Okay. okay. Nej, men der var bare lige sige, der var med resten af Uh, og vi har lige længet den igen i dag, og folk bliver rasende igen nu, fordi det gør man ikke på en fødselsdag. Men det tror, synes jeg også. Har, har du set den video? Ja. Tror du ikke, hvis dronningen så den? Ja. At hun enten ville synes, den var fjollet, eller ville synes, det er da meget skægt? Tror du, hun ville blive sur? Nej, men jeg tror, hun ville synes, at det var rigtig trist, at en. Øh en dansk værdi som Dannebro og dronningen og alle de her ting blev sat sammen med øh, nazisymboler og jeg tror måske, at det kunne være rigtigt at hun blev ked af det, og jeg tror måske er jeg ikke ked af det, men sådan at det ville synes var ærgerligt. og så tror jeg måske, at hun har svært ved for at forstå behovet i at grine af hende på den måde det tror jeg også du har ret i men der vil jeg, det var fordi, så vil jeg faktisk godt lige sige, nu når det er din fødselsdag det er, så jeg ved du lytter med, jeg ved du hører det her på et tidspunkt jeg vil godt til dig personligt sige undskyld Hvis du er blevet ked over det. Ked af det Jeg vil ikke sige undskyld til alle andre Der er blevet sure over det For det synes jeg er noget pjat Det er det også. Fuldstændig. Altså, jeg, jeg er pissetræt træt af de der folk Der tror at de ved at dronningen er blevet fornærmet Over noget de har set Som hun måske ikke altså, Nå, nu siger jeg så, Må jeg så sige noget det Fordi ja. nu kommer det måske til at lyde som Jeg var på nogen side og sådan noget. Det er slet ikke Men Man må gerne lave noget Som folk bliver fornærmet over mm. Så må du. Altså, jeg det synes også slet bare, ikke at det er um... sådan at Det skulle sgu ikke lavet men det er Nej. ikke sådan, verden er. Ja, vi lavede det. Du må ja. godt blive sur over det, men det er ikke sådan, at så skal noget fjernes, og det der må være forbudt. Man må godt sige noget om andre, som de ikke bliver glade for. Ja, præcis. Og det var også derfor, jeg bare lige vil sige til alle jer haters. Ja. Fuck ja. For eksempel, der var en øh, fyr, der boede over mig i Brøndshøj, da jeg boede derude. Så min mor kaldte Hagniske, for han var en sur gammel hvad mand. Hvad kaldte hun ham? Hagniske, for han var en sur gammel mand. Det var det, de havde oversat øh, Ebenezer Scrooge til på dansk. <laughs> øhm, men ham vil jeg godt. Der ville jeg slet ikke have noget problem med, hvis jeg så ham en dag og sige, jeg synes simpelthen, at øh, du er modbydelig røvhul. Var han, hvis, han en røvhul? Ja, ja, og hvis man så analyserede ham, så ville man sikkert vide, at han har haft et forfærdeligt liv eller et eller andet. Men han opfører sig stadig. Jeg har bare, at Jeg gider ikke at snakke om det. Jeg har bare, at det Men hun har virkelig roppet af mig og beskyldt mig for alting, jeg ikke havde gjort. Hver gang der var nogen, der lavede noget forkert i bygningen, så kom han ned og råbte af mig. og sådan noget. Det var sådan lidt irriterende. Sådan en person. Altså, han må jeg da gerne sige, at jeg synes, at han er et røvhul, Og du må da gerne lave sjov med Dronning Marie. Du har ikke sagt, at hun er en nazist. Du har lavet et helt skørt univers, hvor tænk, hvis hun var det. Og så er der nogen, der synes, at det er sjovt. Jeg synes personligt, at det er sjovt. Men jeg er ikke sådan en, der sådan synes, det er det sjoveste i verden. Jeg synes nej, bare, nej. det er meget sjovt, når man hiver, sætter en hat på Dronning Margrethe, at hun er nazist, og så får det klippet som om, at hey, det ser faktisk lidt ud, som om hun yeah. vil have det hele invaderet. Det er jo sjovt, men jeg kan sagtens, grunden til, at jeg tror, at der er nogen, der bliver sur eller sådan. Den eneste reaktion, som ikke er haha på at se den yeah. video, som jeg kan acceptere, er at man måske ikke helt kan se behovet for det og derfor ja. griner man ikke så meget af det. Men det er, sur. Jeg kan sagtens forstå at man at man kan jo ikke diskutere om noget sjovt. Det kan men man jo du kan, sige. Du var, det var ikke så meget af mig. Ja. Fint, men du er ikke blive sur. Mærkeligt og specielt når vi lige har haft Mohammed-krisen Vi skal bare have ja, ja, ja. lov at tegne ham hele tiden Ham ja. manden som ikke findes Vi skal hele tiden have lov at tegne ham Så folk bare bliver pisset på Og, og bliver så, sure. på Østerbro, og så Og så laver vi for sjov øh, Eller så laver vi for sjov en lille video om at rykke Magretum det Kunne have været en nazist Sådan ja. bare for sjov og lægger den på YouTube Og så får I bare at vide at I skal dø I, okay. nogle svin. I skal bare lukkes ned I skal aldrig have lov at arbejde igen Og hvad fanden er det for noget at gøre der var jo der var en, en pænt nødhåret ældre dame, som kunne være nogens farmor, der uh, skrev på Facebook, at hun synes, det var ærgerligt, at dronningen ikke længere kunne sige A med hovedet til satire, hun ikke synes var morsomt. Det synes jeg var voldsomt på en meget diskret måde. Men der er, jeg jo, men der er jeg jo så af den type, at sådan en menneske synes jeg ikke, vi skal straffe. Og nej, slet ikke. Nej. Men, jo, men det kunne jeg godt synes. Nå, men, Før i tiden, der havde jeg synes man skulle straffe sådan nogle mennesker for at være så dumme og negative overfor samfundet. Men, men så fik du altså jeg ville have lov at snakke færdig. Ja. Men jeg synes, man skulle tage deres stemmeret fra dem. Fordi de tydeligvis... Det må du gerne grine af. Men hun ved tydeligvis ikke Nej. nok... Hun har tydeligvis ikke håndt nok om, hvordan samfundet fungerer. Og hvis hendes reaktion... Selv hun ikke mener det, men bare hun bliver så sur over, at nogen laver sjov med noget... Ja, ja. Så skal du ikke have lov at stemme, fordi du er alt for impulsiv og du er alt for følsommes betonet i den måde du beslutter ting på. Ja. Og det skal man ikke være, når man deltager i en demokratisk proces i et samfund. Grund til at grinede, da du sagde det, det var ikke fordi, at, øh, jeg synes det var fjollet. Det var bare fordi du lagde op til det, som om du at nu, nu kommer der sådan en lille, lille, gave, en lille pude, en lille. Nej, ting. nej. Jeg synes bare, når, når folk altså, ikke, når folk skriver dumme ting på Facebook, men sådan lidt, når folk er så meget sådan på forsvar om noget. Det der må man ikke pilve. Fint. Så må du bare ikke have lov at stemme noget, fordi sådan nej. der kan vi ikke gå rundt og have det. Der er ikke noget, der er mere vigtigt end andet. Hvis man Nej. må lave sjov med appelsiner, så må man også lave sjov med dronning Margrethe. Jeg kan det er slet ikke... Af, hvordan man gør det. Der har jo lige været en stor diskussion, faktisk. Det ved jeg ikke, om du så uh, Patton Oswolds uh, Twitter-ting i Forsvar. Har jeg kan helt uh, for mig selv til at læse alle de ting igennem, fordi... Jeg, jeg har ikke læst godt... det igennem. Nu, det er sikkert fordi... Grunden til det, der er, det er fordi, når jeg har læst det, så vil jeg sikkert tænke, at oh, for irriterende. Men ja, dem, jeg kan lide, har ret, og dem, jeg ikke kan lide, ja, synes, jeg er jeg ikke nu klassisk, det dyste stil. jeg har heller ikke læst artikel op og ned. Men essensen af det var jo, at Patern synes, at man må lave grin med alting. Mm. Fordi der, skal, der er altid nogen, der bliver fornærmet over et eller andet. Så du mm. kan ikke gardere dig mod det. Mm. Og så er der den anden fløj, der synes, at du ved... Hvide mænd må ikke lave øh, Grin med sorte ting Og sådan noget Fordi det forstår de ikke Og mænd må ikke snakke om kvinder og sådan noget Og det synes jeg bare er noget pjat Fordi jeg synes paten også holder ret i det der med at du kan ikke, Det er jo lige meget hvad du hvis du, skal, hvis du hvis du begynder at tage den der hat på med, at, at Folk må ikke blive sur over det jeg siger Jamen så kan du ikke sige noget jo. Du kan jo, Det er jo lige meget hvad du siger Så er der altid nogen der kan blive sur over det Jeg tror altså Selv vil, den sødeste mand Kunne komme til at pisse nogen af Jeg vil sige en ting Må jeg sige en ting Ja jeg synes han har helt ret Man kan lave sjov med alt Men jeg er også lidt træt af at høre På jeg Ikke træt høre. Jeg synes bare jeg har hørt meget fra vores branche Om at man skal have lov At lave sjov med alt så længe du har en god nok joke på det Og jeg synes tit dem der råber højst om det Med 100% garanti I mine øjne i hvert fald Aldrig har haft en god nok job på det mm -hmm. Jeg synes der er for meget stand up I hvert fald da jeg startede og til dels stadigvæk, nogle gange i hvert fald, hvor man går efter nogen for at være ham, der tør. Og man synes selv, ens joke er god nok. Men vi skal være helt ærlig, det er den ikke, og det er smager behageligt, men nu siger jeg det, og så må man synes, jeg er en højrød nar. Det er den ikke. Joken er tit slet ikke god nok. Nej. Og der er tit ikke en god grund til joken, udover, at du vil have et grin. Men det... Jeg jo. Det synes jeg, du har ret i. Men der, jeg, synes også, jeg synes heller ikke, at diskussionen er længere end det, skal folk der bare have lov til at gøre. Jette. Og så er der nogen, der bliver sure over det, og det er fint nok. Mm. Det må de gerne blive. Man må jo også gerne sætte nogle grænser. Jeg har da også nogle grænser, hvor jeg tænker, det der synes jeg da måske ikke er så sjovt som noget andet. Men det skal jo ikke gå ud over andre mennesker. Hvis, der, hvis, hvis, hvis en af vores kolleger står og laver en joke på en præmis, som jeg ikke synes var så sjov, så skal jeg jo ikke bestemme, om han må sige det. Så må jeg jo bare lade være med at grine af den joke, og så kan jeg gå op og sige noget andet. Jeg synes synes det der med at skulle altså, blande sig i, hvad man netop hvad man må sige om tingene... Jeg, jeg, ting, jeg, er... jeg, jeg synes jo også, at vi er lidt, lidt irriterende med vores ytringsfrihed. Jamen det kan vi så. Altså, jeg, jeg, jeg kan sagtens sige, at jeg synes, at vi tegner Mohammed for meget. Jeg synes, vi har ham alt for meget, og jeg synes, vi går alt, alt, alt for meget op i, at vi skal have lov til alt. Og hvis vi ikke kan få lov til det, så gør vi det. Men det samme nu. Jeg synes altså heller ikke, den Mohammed-tegning, der ville være værd at kæmpe for på den måde, vi gør lige nu, den er ikke tegnet endnu. Altså, jeg har nej, ikke set nej. en så god Mohammed-tegning, jeg tænkte, den der men, vil jeg gerne tøve Og så vil jeg sige en ting, jeg så LOC... Tegne Mohammed? Nej, i Klemen direkte, tror jeg ja, det var. Ja. Har du set det? Det så jeg faktisk godt, han sagde nogle meget kloge ting. Om, jeg synes, han sagde noget rigtig klogt, og jeg kan ikke huske sammenhængen ordentligt, men det, han sagde kort, var omkring ytringsfrihed. Det var, mm. at vi gik ligesom så meget op i, at vi havde den, men man skulle heller ikke start eller hvad hedder det man skulle heller ikke hone mennesker man skulle ikke starte med at bruge sin ytringsfrihed til at håne mennesker der ikke havde den nej og det har de jo ikke de er aldrig vokset op med nogen de har aldrig prøvet at du må sige hvad du vil og så gør vi det bare hele tiden og vi synes det er så sjovt at de bliver sure og så gør vi det igen for de er bare nogle narre ja, jo ikke nogen jeg, kan godt, jeg kan godt se respekten i det jeg synes det også det er dejligt jeg ville synes det var irriterende, hvis de kom til Danmark og så de bare hele tiden øh, pisset på et eller andet som i virkelig bare lå tæt på mit hjerte Det betød meget for mig. Og det eneste de gik op i, det var bare. Død, åh, død, åh, død, det! Og så bare tager og griner, ikke overhovedet ved, hvad jeg kommer fra. Yeah. Der ingen respekt overhovedet. <snifflen> Det er bare men det er, også det, at gøre det der. Det er også det der, ja, dem der råber høj sådan det der ytringsfrihed, de bruger den jo ikke til noget. De siger jo ikke noget. Hvis man begynder at sige noget om ting, der har noget med os at gøre, hvor det gør lidt ondt på os herhjemme. Og man vi har i hvert fald ikke ytringsfrihed omkring dronningen. Nej, og vi har heller ikke Jo, vi har ytringsfrihed, men hvis du begynder at snakke om politik og ideologi og sådan noget, så der er mange, der siger, Åh, det gider jeg ikke høre på, det er nøderen, det, øh, det jeg bliver sur. Jamen, altså... Nej, men det, jeg mener bare at du, hvis, jeg synes det er nemt, nemt at forsvare ytringsfrihed og det skal vi bare have lov til at noget, når det går ud over nogle andre og man ikke Nå, selv kan hælde kende men men når, man, når hvis, hvis der er nogen der begynder at sige noget man selv bliver ked af så skal man også lige huske hvad man stod og om lige før men Jeg synes det er en meget uempatisk måde at bruge ytringsfrihed på fordi vi er så glade for at svine andre til mig og så snart det er os selv så man skal også lige have respekt for hinanden og ja. lytte Nå, og prøve at huske altså jeg så det der klip med Søren Espersen og Søren Espersen og jeg har sand i Klemen øh, eller hvad fanden det var det var sådan en klip på nettet, hvor Søren Espersen blev ved med at sige, at han, ja, men altså, han skal tale pænt og sådan noget. Og, øh, hold nu kæft, det er jo lige meget. Han skal jo ikke tale pænt, han skal jo... Det, det der var Søren Espersen's argument, som man ikke rigtig sagde, det var, på uh, på tidspunkt siger klæden, hvad med sådan en som uh, Måns Kammer, jeg har jeg jo sagt nogle sindssygt ting. Og så Søren Espersen's argument var sådan lidt noget i stil med, men vi siger også til ham, at det skal han lade være med grund til at sige. Så et eller andet sted er det vigtigere for Søren Espersen, at man, at man... Du må godt mene noget sindssygt. Du må godt være et rigtig dårligt, uempatisk, lortet menneske. Der vil andre noget rigtig, rigtig dårligt. Du skal bare ikke sige det højt. Det vigtigste for ham i hele verden, det er, at man ikke siger sku og fanden. Man må godt mene alt muligt lort. Du må bare ikke sige det på en grim måde. Det synes jeg er så omvendt, som det overhovedet kan være. Jeg synes, at det er meget mere forfriskende af. Det så kan man da mene, at man vil, af, om Jah Hassan og hans øh, politik og hans ting og sager. Det er jo lige meget. Jeg synes, det er dejligt forfriskende at han ikke taler pænt hele tiden jeg er så træt af det der med, at ah, men så skal de titulere folk rigtigt, og du skal også respektere. Nej, du skal da ikke. Du skal da jo til at sige lige, hvad det fucking passer der dig, stod, Her kommer en eller anden til at sige, du til dronningen. Ja, fuck nu. Det, det tror jeg ikke engang selv. Hun, altså jo, det er da godt, hun siger noget til det, men det er da ligegyldigt, mand. Jeg bliver bare så træt af, at det, er de, at det er de former, vi holder på. Det er det, der er vigtigt for os. Vi skal tale pænt til hinanden. World Hvad med, at vi gik op i at være søde over for hinanden, og så engang man bare talte grimt, når det handlede om noget, vi var meget uenige om. Det må man sgu godt. Det dystreskæt. To del i En bilkanal. Jeg synes bare, det var sådan en rigtig god ting, du sagde, så det skulle vi videre på. Det er en ting, jeg har glædet mig lidt til. Ja. ja, er det eventuelt der, hvor der står Martins Leg? Den eneste der er tilbage. Ja, det er på faktisk den eneste der er det. Det er jo umiddelbart et martins leg. Jamen, du lige sætte mig godt til og sådan noget. Ja, det er, det er ikke en quiz. Nej, men ved det, det er en leg af en art. Jamen, det, er, det, har, det har lidt et quiz-element. Nu, nu vil jeg godt lige sætte den her leg. Jeg indstiller mig. lige min mikrofon ordentligt. Åh! Ja. Oh. Det er, det, er, jo... det er fordi, at dine fod er ved at falde ud over øh, altså din øh, holderfod. Så. Hvad kan det her? Nu vil jeg godt sætte den her leg meget mere op, i den kan tåle. Okay. Det er, det er noget, jeg har skrevet ned i min notesbog for længe siden. Ja. Jeg fandt den i dag, da jeg skulle se, at vi skulle snakke om. Jeg tænkte, det, det giver vi lige til ben. Det kan være, ja. det kan noget. Vi fyrer den af, giver den tur i karusellen, ikke? Men, men, men. Ja, det er det, det vi skal lege nu, det er... den positive associationsleg. Med Elias Elers og Martin Nørgaard det, okay. er, det er en leg, der går ud på, at vi får ja. tit røg for at være sådan lidt negative. Og får vi røg for det? <laughs> det nej, det er vi faktisk ikke. Må vi må godt. Hvis I har noget røg, vi kan få, så lad lige sige det. Hvad hedder det? Nej. Men det er bare tit folk, der siger, hey, I er sådan lidt negativ Og nogle gange kunne I også godt se lidt positivt på tingene og sådan noget. Får du det at vide? Jeg er nogle gange lidt for kynisk. Så jeg derfor tror, folk jeg... siger det ikke til mig, fordi de tænker, der er ikke noget redde. Derfor tænker jeg, nu skal vi prøve at lege en leg. Ja. Hvor jeg siger et ord, ja. som, som udgangspunkt er rigtig forfærdeligt. Og så skal du sige det første positive, du overhovedet kan finde på, der kan have en perifer forbindelse til det. Okay. Jeg giver et eksempel. Ja. Hvis jeg for eksempel siger morbrand, <laughs> så skal ja. du tænke, okay, så kan du for eksempel sige snobrød. Fordi det kunne være, at selvom at der var stor morbrand i et hus, hvis man skulle vende til noget positivt, så ville det være at lave noget lækker snobrød. Ja. Over flammerne. Okay. Så kunne jeg for eksempel sige nazisme. Ja. Og så kunne du sige... Hugo Boss. Ja. <laughs> Jamen det er meget bedre end det, jeg har skrevet ned. Jeg har skrevet velorganiseret. Også godt. Det, det er da der, en, det er der en positiv... Jeg vil godt give det... Jeg vil sgu gerne give det et spændende der. Jamen, det er meget det? hyggeligt. Nu ved jeg godt, at jeg lige lader en harmonica jingle, Men jeg synes næsten, inden vi går rigtig i gang, så skal den næsten lige have... Hvad, den hvad, jeg burde også have et instrument Sådan en lille håndhold Du kunne have sådan en øh, skralle. <laughs> jeg kunne godt tænke mig jeg kunne have en lille tromme Hvor jeg lige kunne, sådan kunne drrrt, slå på med hænderne Men Det skal vi da bare have Og lige sådan, du ved. Men skal vi ikke have det? Jo. Kan man ikke købe sådan en elektronisk øh, tromplade Vi kunne sætte til mixeren Åh så jeg kunne sidde sådan Ja ja ja Det kan vi da købe til live showet så, så du har det nu spiller Det show stikker af Nu tager jeg lige din kvile. Jeg skal have en 808 drum machine Eller hvad den hedder <laughs> den der Kanye ja, har lavet et ja, album. sådan en skal ja, skal vi skal. Buf, buf, buf, vi skal have Kanye udstyret til den her podcast. Ja. Det er det vi mangler. Jeg tager lige din quiz og bruger den i den positive association. Ah, ja, en Er ja, den løs nu? Sorquiz. Den positive Er du klar Elias? Jeg ved er du klar. At gøre, til, jeg er lige Har du fundet det positive kammer i, din, mm, øh, i dit hjernepalæ? Jeg ja, klar. Jeg siger et ord. Du siger noget positivt. Ord nummer 1 Holocaust. Øh, hvad er det det hedder? Kur. Kur. Ja, altså sådan og øh, tap. Øh, kur. Hvad hedder det, når man er på kur? Vægtab Vægtab Ja. ja. ja. God, godt, positivt ord. Og undskyld, men det er Martins leg. Ja, ja, ja, ja, men vi, det er jo netop ikke, det er jo netop ja. bare, at vi ikke skal sige undskyld. Nu ja. tager vi de mm. værste ting i verden, og så ser vi, om der er noget, som... Ser det vist. igen, jeg har en bedre en. Ord nummer et. Holocaust. Lejerskole. Lejerskole, ja. Yeah. Perfekt, perfekt. Det synes jeg, det ved du hvad, jeg, jeg improviserer lige et hurtigt pointsystem. Ja. Det får du 10 point for, det der. Skal jeg skrive pointene ned? Ja, vil du ikke gøre det? Jo. Du fik 10 point for okay. uh, Holocaust Lejerskol. Det har altid været dig, der får point? Ja, nu er det dig. Det okay. fik du 10 point for. Er, er, du... vi, er vi så imod hinanden? Nej, det kan være, at det, jamen det er, så det vi lidt må godt, godt braine på den her. Okay, Nej, okay, jeg får vi... også altid braine. Er point. det en light og under udvikling? Ja det okay, er det. Jeg det jeg kan være, point. det kan være, at det bliver sådan en hvor jeg siger du og du siger et ord og så ser vi. Ja. Det kan være, det bliver sådan Så skal nu, så... du gøre det negativt, når jeg har sagt leder? Ja, yeah, det er rigtig <laughs> godt. Negativ, positiv, associeringsløg, så den yeah. ene skal være negativ. Yeah. Ja. Men nu fortsætter vi lige med den nu her. Nu lige med jeg den Jeg synes, den er god. Så kan det være, at vi lige vender den om uh, bagefter. Ja, ja. Så siger jeg et nyt ord. <clears throat> ord nummer to. Silvio Berlusconi. Øh, sådan øh. Det tager længere tid at finde på en positiv association til Berlusconi, end det giver til holocaust. Ja. Men det er fordi, han er også lidt svær, ikke? Åh, <laughs> øhm... oh, det ved ikke Noget med at være sig selv, ikke? Ja. Han er svær, synes jeg. Noget med at være sig selv. Ja, det er der, han, det, han er virkelig. Det, det, giver, det giver en femmer, synes jeg. Det synes, det giver et point. Det var rigtig svært. Nå, det, var det må tid. du selv om, så jeg vil have givet dig fem, Men du må godt få et bare. Ja. Vil du have ord om tre? Ja. Ord nummer 3. Isis Ord nummer tre var Isis Men så har jeg lyst til at sige Isis Ved du hvad Isis det er? Ja, det er dem der laver is øh, Mad, ja, mad ja. og sukker Så jeg siger bare Isis Der tager du lidt røven på mig Det er en 10'er den der synes mm. godt. Nå, Så prøv den her Ord nummer 4. Ja. Al-Shabaab Hvem er det? Det er en somalisk baseret celle af al-Qaida Det er også folk, der slår ihjel Og ihjel i sygehoved Åh, oh, hvor skal det altid være sådan noget med dig al Shabab. Jamen det er jo det, der er lejen, jo Al-Shabaab Men det vil jo ikke alle sammen være terrorister jo Kan man sige Eller onde mænd Det er mest onde mænd Silvio Berlusconi En eller anden terrorist Og en eller anden terrorist at, jeg skulle skrive ting ned Mens jeg røgns mål. Det ja, okay. var det, jeg lige havde i hovedet øh, På prøv at sige det igen Ord nummer 4 Al-Shabaab Ja Det ved jeg ikke. Må jeg trække pas? Jeg sætter en streg. Ja, det må du godt. Så får du 10 point. Så er det pt. det åndestore, vi har haft med. Ja. Det er altså en bar. holocaust, Vær en ballosconi. Ja. Ord nummer fem. Ja. Amarmanden. mad Amarmad. Hylde. Ja. Ja. Amar. Kabelpark. Lås <laughs> plads. Jeg vil Lukthavn. sige, sige mad. Amarmad. Ja. ja. Altså som i øh, den lækre mad bestående af rugbrød og franskbrød eller en... Altså, syngende lusing, urobrud, fransprød, ost imellem smør på begge sider. Okay, cool. Vi er på samme side. Hvor mange pointe? Jamen, det er en fald så prompte, at der synes jeg, at du skulle få en 10'er igen der. Hold kæft, det går godt. Ja. vi har 230 pointe. <laughs> det er fucking flot. Det er også og det, jeg har ingen skala at måle op i må. Nej. Så det kan du har allerede brudt skalaen. Det er ja. sku meget godt. 1, 2, 3, 4, 5. Ord nummer 6. Ebola. Virale videoer. Det skal jeg lige forstå. Er det ikke en viral sygdom? Jo. Men så tænker du, de videoer, der bliver optaget af folk med Ebola. Nej, nej, bare virale videoer, så nogle uh, filer godt nogle. Nej, okay, den er dårlig. Det er altså lidt svært, det her. Det er ja. pisse svært. Øhm, Men Det er det, der ligesom er. Ebola. Sig det igen. Ord nummer 6. Ebola. Tombola. Yeah. Ja, også fordi det er lidt... Altså, nogle gange bliver man resten, nogle gange dør man af det. Det er lidt som at... Uh... Ja, ja, ja. Men den får altså ikke mere end tre point, fordi den kom sådan lige lidt sløjt. Jamen, det, det, det er så i orden. Og så har jeg det sidste ord, jeg har skrevet ned indtil. Nej, ved du hvad? Du kan få også en af dem, jeg havde tænkt mig som eksempler. Nu får du den her i stedet for. Ord nummer syv. Josef Fritzl. Øh... Det er det første positive, der falder mig ind når jeg hører Josef Fritzl. Skal jeg sige vi jeg har skrevet måske. Ja. Flot overskæg. Ja. Den er meget god. Men jeg tror ikke helt at jeg er med på din associeringsleg endnu. i nu. Jeg skal lige, det er, vi, vi skal, skal lige, lige spilde ja, Det skal er det fordi der er noget ved ham. Jeg troede mere der ja. var noget, jeg kunne... ja, men det er men jeg er med. Jeg er ja, men med. jeg synes man må få det dele. Mm. Fordi det kræver også lige altså jeg ved heller ikke lige så meget om øh, Al shabaab Det kunne være at nogen gange havde pænt tøj på eller andet, så kan man sige det. Det er rigtigt. Jeg tænker at øh, det er en leje udvikling. Ja, yeah. havde du ikke mere? Jo, jeg kan godt komme med en mere. Jeg vil have den sidste. Okay, den sidste. Ja da, den sidste får du så. Det sidste ord i den positive associationslej er Charles Manson. Hanson. <laughs> Hanson Brothers. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det, synes det kræver sgu da lige ind. en fanfare, eller et muligt eller bange, et forslag, eller et der. Det kræver den her. Og så kan du få den her. Jeg kunne lige tænke mig at prøve lige at lege øh, en ny associeringsleg. Ja. Og så skal den skifte. Nu er jeg negativ. Ja. Og så eller så skal... også så er du negativ, og så skal jeg være positiv. Hvad vil du helst være? Ja, fordi... Ellers så bytter vi jo bare roller. Ja. Yeah. Altså Hvis du vil lave den omvendt, så er du nødt til at sige positive ting. Jeg skal finde på noget negativt omkring. Yeah. Ja, det er fordi, jeg tænker sådan, at den skifter. Skal vi ikke prøve det? Jo, så må, jeg, må prøve... jeg tælle på en så hernede? Eller vil du bare tælle på en igen? Vi skal bare lige se, om vi kan det. Ja, ja. Om det er helt dumt. Helt sikkert. Okay. okay. Nej, lad mig lige lave en ny jingle. Ja. Den omvendte positive associationslej. Okay. Sommerdag. Åh uh, solskoldet. Hudkræft. Det kunne man kunne høre, din det gummer. Ja. <laughs> Hvor mange point for, for det? Så siger du hudkræft, ikke? Så siger jeg solcreme. Mm. Og så skal jeg sige noget nyt? Så skal du sige noget negativt. Solcreme? Jeg siger, nu siger, det er fordi, det tanken var, jeg ved ikke, om det er for dum eller ej, vi. At jeg starter bare med et ord, så siger jeg sommerdag. Så siger du hudkræft. Noget negativt, så skal du sige noget positivt. Så skal noget jeg finde på noget positivt omkring hud. så du så det hudkræft. Øh, solcreme? Det er meget godt. Så skal du finde på noget negativt ud fra solcreme. Må det godt være mere end et ord? Ja, ja. Øh, sand, der sidder fast på kroppen. Øh... Nej, det må det ikke være, fordi det, det dør lidt så. Fuck. Nå, den leger vi videre på. Det synes jeg var en god idé. Æh, den positive associationsleg, Den synes jeg faktisk godt. Vi skal lige en kærlighed. Mere kan, kan mæ mæ mæ mæ mæ mæ mæ mærke, der er mere på den. Vi skal også bare lige lidt ind i gameet, men jeg ja, kunne mærke. Ja, ja. Helt klart. Vi skal nok lidt væk fra personer. Hvis der er nogen, der har ja, det er en rigtig. Så det er mere sådan ja, et Så det er mere sådan noget. holocaust for mere på bolden. Holocaust, sommerdag. Æh, sprød svær Alt sådan noget Og så prøve at på <laughs> alt Hvis sprød man sidder derude Og, udkraft, øh, øh, og har øh, hørt den positive Associations leg Og lige har et forslag til Hvordan den kunne blive peppet op eller, ja. øh, Så skriv det. skriv det Det er work in progress Og så øh, vil jeg gerne øh, sige At jeg har øh, købt øh, En rigtig god rom i dag Og ja. øh, jeg har også købt En rigtig god brandy Så jeg har lært noget i dag Og det er mm. at Brandy ikke er det samme som whisky jeg troede bare folk at jeg troede whisky, scotch, brandy, jeg troede det var en ting. Jeg tror faktisk aldrig at jeg har smagt brandy. Tror, du kunne få en lille brandy, hvis du var have en sengen, ja. den skulle være rigtig god. Den kostede 300 kroner. Jeg øh, det siger, ved jeg ikke, er senere. det Hvor, er det, meget... det skal jeg, jeg skal lige huske at plukke nu. Nu kommer, pluk. Når du snakker om alkohol midt på dagen, så kommer der til tanke om at jeg skal på comedy show i aften. Ja. Det vil da bare lige sige, hvis du sidder og lytter til det nu, og ja, vi har også ringet ned og for det sådan noget med mig og nej, nu siger jeg det den kromatiske på den rigtige måde. Jakob Wilson, Morten Wikman og jeg er ja. på Comedy i aften, fredag og lørdag den her uge. Fælde og lørdag to shows, 19 22, 15, og igen lørdag 19-22-15. det øh... ikke er hver dag, vi udsender et show ja. her på podcasten, så går jeg faktisk også lige Vi er i april nu, så vil jeg bare gerne lige gå ind og se, for jeg kan nemlig se her, at i maj... Næh, øh, jo, lad mig lige prøve at se her. Øh, om jeg ikke havde den 8.9... Nå, det har jeg bare ikke skrevet ind. Men øh, den 8. fredag den 8. Og, den 8. maj øh, Ja, og den 9. maj Der er jeg på Comedy Zoo i Aarhus Sådan Jeg har min job i Kolding om fredag eftermiddag Og så tager jeg til Aarhus om aftenen og har show de to aftener Så hvis man lige mm. kunne tænke sig at se mig og i Aarhus Så øh, 8. og 9. maj, der er jeg på Zoo i Aarhus ved Musikhuset det, det. Ja, god idé ja. Og så er vi vel er vi ikke Jeg, ved at være jeg kan, vi kan mærke, hende? at nu er jeg ved at være der Hvor jeg skal sgu have mig øh... En halv kold kola. Jeg har en dårskola stået i køkkenet. Skal vi ikke ud og dele den? Det synes jeg, vil smøg, Og så, og så øh, øh, den her aftaler vi alle sammen. Og har så øh, og øh, en super dejlig dag. Og husk nu for helvede, det er ved at blive sommer. Hver ja. gang I bliver ramt af solstråler i øjeblikket, så skal I huske selv på, at alt bliver kun bedre for nu af. Og husk, vi laver live-podcast hos Gibberlap den 11. maj. Og vi laver ja. to live-podcast under Comedy festivalen og vi ja. laver også et show i København og i Aarhus. Ja. Og vi skal og nok er... snakke noget mere om det. Vi Showet i Aarhus ved jeg bliver den 31. august, men jeg kan sgu ikke lige huske, hvad stedet hedder. Nee. I får mere at vide. Stay tuned. Tak fordi I lytter med. I er for fede, og I er en lækker bedde. Vi ses.